Ko nis radio atio. In plaas gerus die gratis advertentie op aankondiging op www.4.co.za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 by SAIK NIS Radio met nog aflevering van ons aktiehede program. My naam is Corrie en is my groot voorig en eer om saam met jou te kan keir in die kieberuimte met SAIK NIS. Ons speel ons lekkere verkantse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebook blad as ook ons webwerf. Lur gerus daar rond. Gaan ook na www.isak.co.za vir die jongste nuus en baie meer. Stuur gerus nuus aan nuus by isakradio.com. Dit is ook sommer nou maklik om na isak nuusradio te luister met TuneIn. Dit werk op alle selfone, Android, tablet of rekenaar en stream. Dis TuneIn. Ons nou ook graag omroepers en mense om betrokken te raak, selfs anoniem. Die platform is daar vir ons volkom te gebruik en nie verwins of vernoem nie. Heidiglik het ons nies en weerberichte 7 uur soegens weekstaal as ook 1 uur in die middel. Ons actieheerde program 7 uur, 7 uur weeksaande heidiglik ons oor selfverderiging heerlijke muziekprogramme weeksdaar tussen 8 en 9 Samsonet en tussen 2 en 4 haar versoekprogramme met heerlijke muziek en grappe op saterdag, heerlijke saterdag juleit. Sondag tussen 2 en 4 La Vie Rose met Sonet met klassieke muziek uit die boonste rakke. Indien jy een klassieke muziek is, mag jy dit nie misloop nie. Wil jy een omroeper by SHK NIS Radio wees? Het jy een program met jy wil aanbied? Wil jy plaasieke NIS vir jy gemeenskap aanbied op ’n vooraf bepaalde tijdstip? Of wil jy opnames maak oor saak van belang vir volk? Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Contact ons by NIS by SHK Voor ons by ons spraakje kom mysiek, hy is burretroos orkies met Magoobas Kloof Wals. Muziek Bultfontein plaasfeest 26 september Kom geniet die dag saam met ons 20 rand per persoon Kinders en pensionaris Gratis Bultfontein Pretoria Gaskinsnaars Ampie, Taboo, Die Band Kool Mona Lee, Angel Vaatje, Armand Hofmeier En Etienne de Koker Plot 166 Koraalboomlaan Bultfontein Skakel vir 10 is 082-785-6346 082-785-6346 Of hantie 082-782-2671 Baie stelikies en baie te doen vir amal 26 september die Bultfontein Kom by ons program Die standaardvrywaring moet ek nie lees Die artikels gebruik in die program Is die opinies van die onderskaie skrywers En weerspeel nie noodwendig Die standpunt van SAIK News Radio nie Na aanleiding van die plaasveiligheid In die laaste vijf programme Kyk ons nou vanavond Na selfverdediging in noodsituasies Ek kyk na die beginsels van selfverdediging Dier Jeff Cooper In ons verwarde samenleving loopt al ongeveer een uit elke 100 persone rond met misdadige neigings, wat nie sal skroom om vreedsame, onskuldige mense aan te rand, wanneer dit vir hulle een ginstige geleentheid daartoe opdaag neem. Ons gaan van die standpunt af uit, dat waar sylke mense dier misdadigers en robers aangeval word, besit hulle minstens die reg op selfverdediging, alhoewel het selfs in sekere rechtskringen betwis word en die slagoffers van die aanrandings aangeraai word om maar te probeer om te ontsnap. Dit mag wetgehoorzaam klink, maar baie slagoffers van aanvalle, wat nie een poging aangewend het om weerstand te bied en al self te verdedig nie, moes al met hulle levens daarvoor boed. Die misdadiger kan alleen vermoed met sy aanval slag as sy slagoffer een lafwaard is. Een slagoffer wat met mening terugveg, stier gewoon ek die boosdoenderse plan hy nie waar. Die persoon mag miskien nie jyltemal ongeskonde daarvan afkom nie, maar indien hy nie teruggeveg het nie, kon hy miskien nog ernstigere besterings opgedoen het, of selfs sy leven verloor het. Door terug te veg, behal hy toch ook sy waardigheid en selfrespek. In 'n onderzoek na een reeks griebeldade van ons tyd, wat verskye mense vermoor is, het aan die lig gekom dat die meeste slagoffers dier hulle ontstellende onbekwaamheid en vreesfeitlik vir hulle eie dood verantwoordelik was. Moet hulle toch nie kwaad maak nie, maar dat hulle anderse gaan ons zeer maak. Alle persoene wat aangeval word, is nie lafwaartig nie maar is so onvoorbereid op die aanval en word so onkant gevang dat hulle nie weet wat om te doen nie en staan dan besluitloos en verslaan. Ons boord amal ons self te bekwaam in gevechtstechnieke soos judo, karate, pistool, en ander. In hierdie kort verhandeling bepaal ons uitsluitlik achter by die verskillende beginsels wat by selfverdediging van toepassing is. Die eerste beginsel is om wakker te wa wees en waagsam te wees. Dit is die heel eerste beginsel van saalverdediging. Een militaire bevalvoeder kan verneerder lavergewe word, maar nie wanneer hy die onderspit gedaalf het om met die vijanddom verras het nie. Om te alle tye wakker en waagsam te wees is een van die belangrijkste beginsels van saalverdediging wat persoon wat aangeval word moet toepas om te verhoed dat hulle in die proces nie die onders bedelf neem. Waaksamheid is by sommige mense een ingebore eigenskap, maar ons amal kan dit ontwikkel en verskerp. As ons persief in antvaar dat die doodgewone, vreedsame omgeving waar ons elke dag beweeg ook gevaar kan inhoud, sal ons waarneming en sintuid daardoor verskerp word. Een fijn waarnemer weet altyd wat achter sy rug aangaan en gee speciale aandag aan iets wat nie na die normale toedrag van sake lyk nie. Erich Hartman, die Duitse baasvechtvleeneer van die Tweede Wereldoorlog, het 351 oorwinnings op sy kerfstok. Hy het gesê die feit dat hy oorleef het, was te danke aan een baie sensitieve achterkant van sy nek en om 80% van sy slagoffers nie geweet het dat hy saam met hulle in die saafde lucht wasneem. Die saafde beginsel wat by gevechtsvlucht in die lucht van toepassing is, geld ook by saafverdediging op die grond. Baie slagoffers van gewelddadige misdade is die die boosdoeners verras, mense wat vooraf op hulle hoede is. Weerstaan gewoonlik die aanslag succesvol terwyl die ander wat verras word verloor. Teken gevalle aan waar iemand jy ongezins genader het, as ook gevalle waar jy vriend of familielid gewaar het, voordat hy daarvan bewus geword het. So oefene mens een gewoonte in, om opletend te wees, selfs so opletend, dat jy een spoedlokval betijds gewaar en jy daarin beland neem. Die misdadiger stel ook vir ons lokvalle, wat ons betijds moet gewaar en vermaai. Die kat die is een goeie voorbeeld van huisdieren, wat nie makkelijk verrast word nie. Het is nie net alleen aan hulle uitstekende gehoor te danken nie, maar ook omdat hulle nie gedierig verstrooid met ontoepasselike gedagtes bezig is nie. Hulle bekommer hulle nie oor werk, voorkomst of belastings nie, en hulle stel fysiek sekuriteit eerste. Ons moet ook so maak, Mense wat datien beswaar maak om so verdierend bedag op mondike gevaar te wees, vergeet het ons in een woeste wereld leef, waar jy feitlik enige oomlik dier 'n aanvaller verras kan word. Enig iets wat vir jy buitengewoon voorkom, mag dat ek een gevaarteken wees. Beheen enige onbekende persoon wat jy woning nader met achterdogg. Meestal is so persoon skadeloos, maar ingeval hy nie is nie, sal hy nie onvroeds vang neem. Sommige gevaartekens is vir een opletende persoon makkelijk herkenbaar, soos wanneer 'n onbekende motor in die straat voor of na by jou huis of bezigheid stil en die insittend in is nie uitklim nie. Wees op jou hoede vir een motor wat achter jou rui op een constante afstand van jou eie voertuig af ongeacht jy wat er snelheid jy beweeg. Indien dit gebeur, dat een groepie persoene, wat staan en praat, skilik swaig, as jy bylle voorbij stap, is alles nie pleis nie. As jy so oplettend is, om iemand te gewaar, wat bezig is om jy huis tooptou, en skilik hastig word, as jy op hom afkom, is dit gerade, om nader onderzoek in te stel, ook as jy ontdek, dat die persoon jy persoonlik doopbouw. Een algemene skelmstreek van misdadigers is om onder valse voorwensels toegang tot huise, persiele en gebouwe te verkry. Die persoon van ons om, aanmeld is nie altyd die beweerde mensepale mens ambtenaar, verzekeringsman of familie van u bediende nie, in sulke gevalle moet u wakker loop. Op straat moet u nie toelaat dat iemand opzichtelik te nabe aan die kom nie, en op die hoede wees, omdat hy nie die rechterhand kan vastgryp nie. Let fijn op, ga nooit onbekende gebouwe of plekke onvroods binnen, sonder om die nodige versichtigheid aan die dag te leen nie. Loop weit om straathoeken of hoeken in die gange van gebouwe, en gebruik die weerkaatsing van vensters om te sien wie en wat achter die aankom. As jy op straat ontstaan en wacht, sorg dat jy riggend altijd beskut is door een meer, een motor of iets dergeliks. Hierdie materiels moet ingeoefende, vaste gewoontes by word, so dat jy nooit onvroods betrap word nie. Dis alleen niks vermoedende, onoordeelkundige en verstroede persoene wat een deur opmaak sonder om te weet wie aangeklop het. Sorg dat jy door een loergaaikie het. Gewoonlik meld misdadigers nie by ons voordere aan nie, maar daar kan buitengewone uitsonderings wees. Daar kan nog veel meer onveilige situaties as die bogenoemde voorkom, wat dier ‘n wakker waarnemer betijds herken moet word, so hy voorbereid kan wees om omtein misdadige aanvallen te verdedig. Wees dus te alle tyde waaksam. Voor ons by tweede beginsel van selfverdediging kom, eers een bykie handelsnes en dan luister ons na weer zyn Donnerswabens kinderens kinderende. Yes. Het jou alweer met die melkbegine gespeeld? Neem man, die kracht af. Jy maas ook jy op jy cellfoon. Nee man, hier die Was dit en ding wat jy kan ontstaan, man. Dit is USL Services South Africa. So die ouwe zero downtime die beste dienst, 24 uur ek sê jy, is die belangstelling DJ, die eie radiostatie kontak die krachtkamer afgaan, luk sy nie alles is veilig die, die stad die af, ek van die plaas af maar nou met die land is wat moet ek doen nou hoor ek maar hier in die dorp ek het een bokkie, net so twee straten af, en ek sê ek gaan hier in die dorp And now, do it more, I'll be the turn. Grave services and I'll go into town. Ein Volk Berlin Gute Handwerk Für seine Ehrlichkeit Und Fleis Sie zogen weg Aus deutschen Landen Und brachten bald Schon den Beweis Aus noter Erde Sumpf und Wüste Wurde fruchtbar Dieses Land Das sie hegten Und liebten Als ihr eigenes Heimatland Wir sind Donausschwaben, Kinderskinder Erzählen heute noch, was früher war Zerstreut auf viele Länder dieser Erde Doch im Herzen sind wir uns ernah Wir sind Donausschwaben, Kinderskinder Egal auf welchen Fleck auf dieser Erde sind wir uns ernannt. Aus guten Nachbarn wurden Freunde, die Deutschen brachten doch das Glück. Doch der Erfolg brachte auch Neide, sie wollten jetzt das Land zurück. Anstatt zu danken, Für die Hilfe gab's Vertreibung, Hass und Tod. Ihnen blieb nur Angst und Armut und der Glaube an den Gott. Wir sind Donau-Schwaben, Kindes-Kinder, erzählen heute noch, was früher war. Zerstreut auf viele Länder dieser Erde, doch im Herzen sind wir unser Name. In Donau-Schwaben kindeskinder Und nur die Hoffnung trieb sie weiter In viele Länder dieser Welt Wo nur der Fleiß der Donau-Schwaben Und Gottes Hilfe sie erhält Und wenn wir leben nach den Werten, die uns das Volk beigebracht, dann wird noch durch unsere Kinder den Donauschwaben gedacht. Wir sind Donauschwaben, Kinderskinder, erzählen heute noch, was früher war gestreut auf vielen Länder dieser Erde doch im Herzen sind wir uns nah wir sind doch schwaben kindeskinder egal auf welchem fleck auf dieser erde doch im herzen sind wir uns nah hier is in donnerschwabens kinders kindern ons is donnerschwabense kinders kinders dis die volkslied van kroatsië die donnerschwabens kinder, ons kom ons tweede beginsel van selfverdediging wies vasberade en beslis Dit is die toede beginsel. Dit is moeilik vir een gewone vreedsame, huiselike persoon om skielik met gewelddadige besluitstheid op te tree wanneer hy dier een skirk aangeval word. Ons is nie gewoond aan geweld en noodtoestanden nie en het koos byna bo menselike inspanning en wilskracht om ons van vredeliewende kuikens na woeste valken toe te verander. Besiesstheid kan net soos waksamheid een aangebore eigenskap wees maar dit kan ook doelbewus aangewakker en verskerp word. Tijdens formele oorlogvoering word elke soldaat makkelijk opgesweep om vastberade en beslis op te tree, maar nie in die private lewe is dit so nie en dit is by selfverdediging moeiliker. Wanneer jy die rekwaadwillige persoon aangerand word, hang jy lewe daarvan af of jy die korekte teenaksies kies en dit met beslistheid en sonder enige weifeling, toepas en deervoer. In die hitte van die strijd kan nie besluitloos opgetree word nie, want daar is geen tyd om te verspul nie. Om te weifel kan die dood meebring. Die teenaksie wat jy vir die geweldenaarse aanval kies is belangrik, dier die, die geskikte een onder die betrokke omstandigheide moet wees, maar die vermuit en energie waarmee jy dit uitvoer is van veel groter belang. Die korrekte methode van verdediging is gewoonlik om aan te val, hoewel dit strijdig is met ons normale beskaafde optrede. Een persoon moet om dus doelbewis in die abnormale omstandighede indink en dit as het ware theoretisch inoefen, doordat hy seker is dat hy in een noodtoestand nie sal huiver om dadelijk aanvallend op te trainie. Die wet laat toe, dat jy soveel geweld gebruik as wat nodig is om jy self of jy gesinslede of een ander persoon van een kwaaddoener sy aanvallen te red. Jy mag hom echter nie achtervolg met die doel om hom dood te maak nie, ten sy jy daarvan oortuig is, dat die persoon aan een baie ernstige, misdaadskuldig is, en dat hy die enigste maatreel is om sy ontsnapping te voorkom, dier om te skiet, so sy die strafproces wet. U mag geen onnodige geweld gebruik nie, maar as iemand probeer om u dood te maak, mag u om dood as daar geen ander eikkomst is nie. Die gerecht in hierdie geval redelik teen u optree, mits u kan bewys dat u lewe bedreig is, dat die aanvaller doelbewis probeer het om u dood te maak of te vermink, dat hy in staat was om het te doen en dat die enigste uitweg om u eie lewe te red was om om dood te maak. Dit geld ook vir verkrachting, wat as een baie ernstige lichamelike aanval gereken word. Onthoud dan, om wanneer die aangeval word, onmiddelik op die doodtreefendste aksieplan te besluid en het blitsnel met al die kracht uit te voer. Hy wat weifel is verloorde. Slaan dadelijk toe. Wees beslis. Voor ons per die volgende beginsel kom eers weer aan handelsnes en een bykie mysiek. Liffie, waar van de oktober? Na die bouw web, traditionele meeseskou, dis in die Safari Restaurant en Conferentie Centrum in Lindhoedweg, Pretoria. Vrydag 30 oktober, dis in 12 8, of Zaterdag 31 oktober, dis in 10 5.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 by die safari kweekery Linwoodweg Pretoria Lekke marsmusiek met burgerkapelle Kapelle Gries Jy is ingeskakeld by ESAIKA NIS Radio Samet Korie en ons kyk na Selfverdediging Die derde be beginsel van Selfverdediging is Wees agressief Wees agressief maar ons Neem nooit die voortou Hier, voortou hier met geweld nie Die aanvaller sal altyd probeer Om die eerste hou te slaan waarna ons hom in eie min mag terugbetaal. Die beste verdediging is aanval en as dit enigszins moendelik is, moet jy die aanvaller se aanval neutraliseer met ‘n ontploffende teenanval. Daar mag faktore hierteenwoordig wees wat die teenaanval bemoeilik, soos ‘n swaar, sterke rats en goed gewapende limmel, maar as die agressieve teenanval mag selfs vroom ontseen neemt. Onlangs die boef in Amerika acht persoene aangeval en oorrompel. Indien een of meer van hulle agressief met mag en geweld teruggeveg het, kon hulle met hulle getaas oorgewig die boorkies verhang het. In die dierewereld is daar mooi voorbeelde van hoe die swakker, dikwils die sterkere, met een vertoning van bravade, so ons sê nie dat hy die aftog blaas, soos een poedel wat een wolf vond van sy eindom of van sy koos afwegjaag of a kwaai kat, wat ‘n groote hond laat vlug, of a kraai wat a arnd verwiller. Aggressiviteit gaan gepaard met 'n onskatbare morele voordeel in enige gevechtssituasie, het sy aanvallend of verdedigend. Bloed die feit dat die aanvaller nooit enige agressiviteit by sy prooi verwag nie, kan hom om totaal ontsene en verwaar. Indien a gewapende persoon wat goed opgeleid en vaardig is, aangeval word, kan hy met een krachtige handwapen een hele seksie geweerskutters wat lomp en onbeplan aanval op kort afstand dier sy agressieve optrede verwoes. Ons behoort sulke militaire bedrevenheid aan te leer. Iemand wat een wapen besit, is nie noodwendig bedreven in die hantering daarvan nie. Ek klavier in die huis, toewer nie al die huisgenote om in miskan te neem. In 1971 die leerling van Jeff Cooper in Amerika na partijkie evens aangeklammer jy is aangekom en is dier vier gewapende mans aangeval. Toen op onbe begin skiet het hy agressieve sarsie van 22 skote binnen 20 sekundes op hulle gelos, wat hulle paniekbevande laat wegrooi haar gloop het. Sy ontploffende reaksie op die aanval het beslis sy leven gereed. 'n agressief reaksie word uit verontwaardiging gebore Lees die korante, kyk na die nies Misdadigers het geen reg om op onskuldige mense toe te sak En met gewelddadigheid te konfronteer nie Die weersin en die optrede moet jy tot woede aanspoor Die reaksie moet een van nie een van vrees wees nie, maar van woede Hierdie twee emoties loop maklik dier mekaar Gedierende aanval moet die alle gedagtes van gevaar hoog slaan en bly koncentreer op die vernietiging van die vijand. Woede stel jy in staat om dit te doen. Een klein bejaarde dame het een grijpdief op loop gejaag dier om daar vijs na haar handzak in die gezicht te slaan, want sy was woedend. Wat ons hier verkondig sal seker nie die goedkering van sekere sociologische kringen wegdra nie. Ons tel echter oorleving eerste, Daarna kan ons oor morele en ethische norme gesaas. As dit ooit gebeur dat die aangeval word, sal waaksamheid is reeds een klein waarschuwing gegeet. Beslistheid sal die korekende aksieplan andu en dit sal beslist een teenanval wees wat uitgevoer moet word met alles tot die beskikking. Wees verontwaardig, wees woedend, wees agressief. Kom ons luister wie een stikkie muziek en handelsflits voor ons by die derde beginsel kom. Soek jy na een daksel vir jou boekie? Is jy eensam en alleen?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 hier die aarde, so haak, vluit, vluit gegroet. En wat ek hier, wat ek hier, langs die harde oog, grondbad. Hoor jy sy, o, wij zien, wat dan altyd huis toe so vaat. Adam Tass met Ben Bicycle. Ons kyk na die vierde beginsel van selfverdediging. Slaan vinnig terug. Die vierde beginsel is spoed, wat absoluut noodzakelik is vir die suksesvolle selfverdediging en gevechtstechnieke. Spoed was nodig in die Seestdagse oorlog en is ook van belang in skerm oefeninge en boksgevechte. Die gebrek aan spoed was een van die Amerikanerse strijkelblokke in Vietnam, wat totel nederlaag bijgedraaid. Napoleon het gesê, ek mag een geveg verloor, maar nooit in my niet neem. In saa kan ons ook daak sê, ek mag hierdie gevecht verloor, maar ek sal nie een sekonde verloor neem. Groot kracht is van geen nit, as dit nie vinnig aangewend word nie. In die wilde weeste hoorde mys dikwels. Doen aan een ander wat hy aan jou wil doen, maar doen het eerste. Hier die lezing gaan oor selfverdediging. Ons durf nie iemand plat slaan as ons denk dat hy ons gaan aanval nie. Maar op die oomlik wat ons besef dat hy ons ernstige leed gaan beroken, moet ons vinnig te werk gaan. As hy by ons skiet, moet hy uitgewis word voordat hy weer een skoot kan inkry. As hy tyd mors met hy gemeente, kan ons die eerste hou inkry. In die selfverderigingsproces moet ons altyd onthou dat ons lewe gewonlik op die spel is. Daarom kan ons nie bekostig om in die proces sportiever deels toe te pas nie. Wees vinnig en vuil, Be fast, not fair. Geen sketsrechter sal teen die kan kies nie. Die perfecte geveg of verdierigingsaksie is oorvoere die verloodere besef wat aangaan. Die ideale verdediging is een teenanval wat la, slaag voordat die aanvaller beseef dat hy meer afgebyd het as wat hy kan kou. Daarom moet hy onmiddellik reageer as hy aangeval word. Wees blisvinnig. Die volgende beginsel is wees kalm en akkiraat. Dit is die vijfde beginsel wat ook beteken dat jy moet kop hou, want as jy selfbeheersing tydens een dodeke aanval kwijt raak, sal jy waarschijnlijk nie oorleef om later verskoning te maak nie. Moedus nie eens aan verskoningsdink nie, hou net kop. Beheersde woede sal nie idooltreefneid benadeel nie. Die misdadiger ken gewoon het nie selfbeheersing nie. Gebruik dis jou tot sy nadeel. Wees versichtig as jy jou hande in een teenanval gebruik, want een vijs hou, ten sy harde skedel, sal gewis jou hand ernstig beseer. Een vinger in sy oog is makkeliker, veiliger en meer doeltreffend. As jy voorwerpe op wapens wil gebruik, doen het om die meeste skade aan om aan te rug, sonder dat jy jy self beseer. Die punt van sy ambrele, kries en vier eisters is gewoonlik meer geskik om jy te steek as om jy te slaan. Die punt in die gezicht keel of krop van die maag gemik word en kalm berekenend met alle maag ingestamp word. Die beste verdedigingswapen is een zwaar kaliberpistool of revolver, alweer algeveer met thuisverdediging nog beter kan wees indien daar vooraf voldoende waarschuwing was. Indien jy betijds een vierwapen kan bekom om ‘n aanval af te weer, moet jy onthou dat die wapen slechts op doodtreven kan wees soos jy vermoe om kalm te bly en akkiraat te skiet. Een aanrander is meestal een swak skit, maar nie altyd nie. As ‘n opgeleide polieseman een misdadige 6 maal miskiet oor een afstand van 4 meter, is dit nie oor onbekwaamheid nie, maar weens sy gebrek aan concentratie, om onder onderdruk kop verloor. Die vermoe om onder druk kalm te bly, is binnen enige mense bereik, wat met wilskracht daaraan werk. Boekkoors is die selfde soort verskynsel as menskoors, maar dit kan beheer word. Bly dis kalm, en as hy moet skiet, skiet dan akie raad. Die volgende beginsel is wees met doonloos. By hierdie siste beginsel van selfverdediging moet ons onthou dat die skirk wat een wederrechtelike aanval op een ander persoon loods geen sympathie of konsolerasie verdiene. Alhoewel ons gewaarskui word teen oor die aksie tijdens die geveg, ach ons steeds die lewe van die persoon wat aangeval word koosbaarder as die van die vrede, wetenloose skirk. Sy aanval moet onmiddellik geheel en al word. Ons probeer nie besin waarom hierdie kriminele daad pleeg nie en vraag nie na sy ideologische en psychologische motivering daarvan nie of na sy sociale achtergrond nie, maar probeer met alle gewaad verseker dat jy tijdens die aanval aan die lewe bly. Jou aanvaller moet vir sy lewe vrees, moet niks terughou nie, hou my, my doonloos aan tot sy aanval stopgesit is en moet daarna nog voortgaan om om verder toe te takel nie. Tref echter die nodige maadreels om te verseker dat hy nie sy aanval weer kan hervat nie. Onthoud dat die wagewapende persoon, en meer bepaald iemand met een vierwapen of mes, gevaarlik is solang as wat hy by sy, sy bewewe zijn is. Moet niks wagen nie, of hy weer nie, sit om uit. As jy handen moet gebruik, moet jy dit doen met al die kracht wat jy heet, Een halfhartige halkie sal hom net meer woedend en meer vastbeerde maak om jy te beseer en om, jy, lewe, om jy, jy om jy lewe te bring. Slaan hom so hard as jy kan. Die geld ook vir die gebruik van ‘n vierwapen. As jy moet skiet, doen het behoorlik. Skiet na die middel van die lijf, ons kan sonder misdadigers klaakom. Ons hoort dikvol selfs van polisie dat jy wanneer jy aanval nie moet weerstand bied nie want dit mag concise die aanvaller meer opgewonde maak en tot groter geweld aanspoor. Ons sal hierdie aansporing tot laafwaardigheid, maar het liever vir ons achtsam, as die woorde eer en moed nog vir ons enige betekenis het. Hoewel, hoeveel keer is mense nie al vermoor omdat hulle geen weerstand gebied het nie. Daar is ook een ander baie gewolde rede waarom slagoffers van gewelddadige aanvalle dit nog nooit passief moet verdierneem die wet en die wet toepassers in vandagse rigraadloose en toegeflike wereld drie meestal tandeloos op, wanneer voorkoming of straffe gewelddadige aanvalle ter sprake is, so dat misdadigers al hulle vrees vir die politie of die hove verloor het. Die plig om misdad te bekamp, er is nou feitlik uitsleidelik op die slag over self, wat somit doonloos op hulle aanvallers moet terugslaan dat die geleer moet word om hulle slagoffers te vrees, as hulle dan nie meer enige vrees vir die hove of die polisie het neem. Een misdadiger of terrorist wat die aanval en ongeskonde daarmee wegkom, sal mys terugkeer in het weer herhaal. As jy aan hom toegee, stel hy eie lewe en die van ander in gevaar. Die vertroeteling van moordnaars, geweldnaars en misdadige terroriste noodzaak ons om nie meerdel straf aan die hove oor te laat nie, en daarvan te vergeet wanneer jou leven in gevaar is. As jy dier die dodelike aanval bedreig word, moet jy nie groothartig probeer wees, nie, wees hard en mee doonloos. Voor ek by die volgende stikkie kom, of ek in die volgende stikkie, laat oorlaat vir ons tweede aflevering in selfverderiging. Ek wil net graag ‘n waarschuwing wat vro vroeger in die nes was. Noem, as die moorde in die Kreerstorp omgeving is, wees as die briefversichtig, probeer ieder uit die omgeving bly daar is sprake daarvan, dat daar groot geweld in die Kreerstorp omgeving moorde gaan wees dier proteste en onlis, onlismakers. So bly uit Kreerstorp, se gebied uit, uit die middestad uit, Moe nie daarna began nie, daar word beplan om bande te brand, klip te gooi en groot amok te maak. Wees dus gewaarski, bly uit die um, area daar. Ek gaan afsluit met vanaanste deel met Hainhouse La Montanara, maar voordat eers a bykie handelsnies. Ek groet dis Tot morgen aan die selfde tyd, die sêde plek, bly ingeskakel, vir so net, net die na, met haar kandrieklanke. Een lekker aand, verder. Die Boldfontein Blaasfeest, 26 september, kom genied die dag saam met ons,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 082-785-6346 Of Hantie 082-782-2671 Baie stallekies en baie te doen vir amal 26 september Die Bultfontein Plaaswees